Asiernaz, ba, e, ortoiakoa, bizkaiko herri txiki batekoa, eta orain momentuan nago pues, e, bidea, bidea bat hasidut e, mm -hmm. hongkonetik ortoiara aigatzeko asmoarekin, orain dela bueno, bost bat iabete, eta zola mm -hmm. Hola Horxe eta eraiten duzu aipatuko dugu eh, blog bat ere baituzu, eh, zure blogean emaiten duzu, begeita la urte dituzula eta aekako eh, langile edo kide egonzirela amairu urtez, Hori da? Hori da bai, oraindik ere banaz, baina baimentso bat eman dieate ururttebetez eh, biddaiatzeko? Halazenndako bidaiia hau. eta zendak, eta zergatik abiatu zi da onkongetik. Ba, behitu. E, bidaiatzea beti gustatu izen zait eta u beti egin izan hori ditut bidaiak. Mm. Bai, oinez, bai, bizikletaz. Eta, pues bueno, asko pentsatu ondoren, nera hartu nuen urte betes, e, libre hartzea, e, nere lantokian, nere behar guztiak albo batera utxita pizkat, eta pues, bidai luze bat e, asinuen. Eta segati Hongkoneetik, pues, e, asmoa basan e, hartzea egazkin bakar bat e, alik eta urrunen joateko eta gero bisikletaz vueltatzeko etxera. Eta Hongkone justu momentu hartan iraian e, bueno, iztio larriak zeuden Hongkone eta txin artean eta justu pues, kasolidadea Bidaiak eta egonaldiak oso somerke zeuden, eta orduan ere baki nuen Hongkongetik aztea. Bakarrik zira zure bizikletarekin? Ez, orain banago beste lagun batekin, martarekin, beste bidaiari bat. Hasi e, eta bilu bi hilabetetara elkartu ginen Kanbodian, eta orain elkarrekin jarraitzen dugu. Ah, betire erresago ez? Birazka. E, Desberdinara, erresagoa da, bai... E, seguruago joaten zara bidean, zeuzer gertatu eskero, pues beti dakuzu kide bat ondoan edo lagun bat ondoan eta beintsate testuzu bakarri deiatzen hemengo herrialde askotan ingelesa justu justu da egite eta beraien hizkuntza ikastea oso oso da. Eta askotan bakarri bida jatzen, ez da gazo norekin komentatu, norekin egin edo eta egunak egitea askoz belu zeagoak egiten direla. Baina, pidai hori zergatik, zer da zure funtsa, zure helburua? Pues nire helburua zan, eh, errialdeak ezagutzea, baina ez... Eh, gune turistikoak edo ez pentsat gune turistikoetatik gune turistiko gune turistiko eta la joaten baizik eta jendearekin harremana izan eta beste kultura batzuk eta beste herri batzuk esagutu telebistan esaten digutenatik jaratago pues, e, bertatik bertatik esagutu eta eta e, kaletik eta ni gustu dut hori dela E, Bizitetas bideatzeko bultzen dagoen gauza bat, eta da pues, bisekettarekin ra beste bidaiari bat, esra beste turista bat, paisketa ba, hori da bidaiari bat. Uh -huh. eta jendea bere biltzen zaizu haiigatzen zara herri txiki batera, igual turista bat sinon agertu inoiz agertu estena. Uh -huh. Eta orduan ur, jende aurbiltzen zaizu, galdetzen dizua zer egiten duzu nor, ez nondik zatozen, norazua zen, eta eta agia da harremanak sortzeko oso bide herrezada la bizikleta. Eta hor, lo egiteko eta jateko tokiak eta nola egiten dituzu, Ola, bat batean edo hain zinetik restatuazinuen? Ez, eh, bat batean, harinas eh, egunean, egunean, eh, segun eta zertopatzen dudan bidean, zer ikusten dudan, zelan nagoen ere, batzotan, igual asmoa duzu horren beste kilometro diteko, lara edo, idulo gehi edo danakoa, eta Pues, danalakoa gatik e, nekatuta saudelako, edo patxan duzulako osolekoa txegin bat, edonalakoa danalakoa pues kanpinden da montatu eta bertan, eta mm -hmm. bertan, pues bueno erostan duzu ondoko merkatu baten mm -hmm. e, janaria zozer e, zukalatzeko eta tolase eh? Mm. Olai, ez, ez, ez, ez, ez, ez asko askoa horrik usten e, urrengo gunetan zere gingu badakit nontik norantza joan nahi duan, baina ez nora, ze aski, eta Pidean pues, eh, topatzen dudan adenara bera. Horten, urte bateko pidaia, oraibadu bosti labete, horzirela, eh, abiatua, eta beraz Hongkongetik, eta beraz gero noa ato joan zira, zure pidaia orain e, hartzinokoa? Hongkongetik, gero txinako egoaldea seharkatu nuen, e, gero Vietnam seharkatu nuen ekialdetik mendebalera Vietnam ja jasagutzen nuen, eta bakarrik zan, bueno, ez... Beste egune batzuk ezagutzeko. Eta grobiendamen ustean, eto rizan Laos, Kambodia, mm. eh, Myanmar, Tailandia, India, Bangladesh, eta orain ja Nepalen dago. Mm -hmm. Beraz, uh, aventura jaundia, blog bat haipatu duzu, eh? blog bat uh, atxikitzen duzuna, eh, deitzen dena txiri buelta, hori eh, Hori da. Chevrolet.eus, hori da. Hori da eta hor aurkitzen da ere eta kuriosoa bon badira argazkiak zure artikuluak ere pixka bat kondatzen duzu zure pidaia eta bada sail e, bat ere merkatu eta janarien berri ere maiten duzu. Baiz, eh, asko maite ditut merkatuak. Merkatuak bisitatzea. E, benetan uste hor herrialdeak ezagutzen direla. E, bertako merkatuetan ikusten duzu bertako jendea, eguneroko bizitzan, saltzen, erosten, elkarrekin hitz egiten. Eta asko gustatzen zait merkatu horiek bizitatzea, normalean turistak eztoaz e, merkatu lokaletara, badaude pose, orain pokaran nago, Nepalen eta ba. aboso harri turistikoa, eta badaude merkatuak, baina mm -hmm. turistentzako, baina merkatu txikiak, E, asko gustatzen zaizki eta lagun batek izanzionan e, joeta zehatik ez duzu egiten ze Eper e, e, e, e, e, sukaldaria da eta asko gustatzen zaio hor eta bueno, pos, hor jarri dut? Egan e, duzu e, nahi izan duzula mundu hau ikusi ez turistiko aldetik zegiduritzen zauzu orain artete guri bidaltzen dauzkiguten e, irudi informazioak eta bestela direla? Eh, nik usteko da daudela errealitate bi bat eh medioetan agertzen dana eta berria hundiak eta holakoak direnak eta gero badago jendeak bizi duen beste realitate bat guztiz es eh, desberdina dena. Si adibidez eh, pues está aquí en eh, bangladesen, bangladesi buruz gauza on askorik está esaten, eh, oso herri alde txikia da, baina musulmana, guztiz musulmana Baina peraiek oso, oso atseginak dira. E, turistak eta bidaiariak e, oso ondo tratatzen dute e, eta gainera asko arduratzen dira zein nolako irudia ematen dan peraien herrialde ja. guruan. Eta asko asko arduratzen dira hori e, pizkat puzkatzen eta buelta ematen ha. eta saiatzen dira zurekin itxe egiten eta gausak asaltzen eta benetan Benetan, poskarria dela. Mm Hala, -hmm. bera, hori guzia bizten dena kondatuko duzula zure blogean. Hore, jendek ez dakitxin esten duten mainan uh, memento untan, et, eh? uraiko, mugiko eta sareekin, e, skypez arigira e, solasean, horrek ere ere du etxekoekin eta diskidekin ere harri manetan egoiteko? Bai, bai, bai, asko, gainera, e... Amarekin, orain. <laughs> etxean, etxean goten aizinen, baino gehiagotan hitz egiten dut, egiazateko. Eh, e, bera da nire jarraitzaierik zutsuena, blogean eta er, berak euskaraz ez daki, baina hor daude iobak itzultzeko eta beti arduratzen da berzelan nagoen. Eta egiazateko, gaur egun sarekin informazio bilatzeko lagunekin harremanak izateko. Hmm. eta erraitatea hori medio, medioetan erraitate hori jarraitzeko oso-oso errezada Preseski hor mintzo zirelarik eh, aipatzen dezu zure herria, eskoal herria entzuna dute gure herria badela eh, Ez, ez gilegi girealde batzuetan bai adebi azamen inguruan eh, Nepalen, pues, epokara dukarnandu, oso, oso gune mendizaleak dira. Mm -hmm. Eta Euskaldunak, Euskaldunak eta mendia badugu lotura handia eta hemen, bai, eman nena ipatzen baldin baduzu e, Euskal Herrikoa zela, badakite Euskal Herriko egoera, badakite, Kat badakite Kataloniako ere. Mm -hmm. Baina, herrialde hauetatik, e, gune hauetatik kanpo, ez geilegi, ez geilegi esateko. Mm -hmm. Nisaiatzenaz, e, badarmat nire bandera txoa, eta saiatzen azazaltzen, baina e, komplikatu da. Ba, orai nora buruz, nungo, nora hartuko duzu Nepaletik landa. da? Pues e, Nepalen sartu ginen ekialetik e, eta mende gara zeharkatzen herri alde osoa. Eta gero, badu guaz moa, e, Pakistan ari gara orain bizadua lortzeko asmoarekin, uh -huh. eta gero pakistan eta eta iran. Horrek or, ere, orain gaur egun e, medioetan asko gertzen ari dira, or, iztio larriak uh -huh. dituzdelako, bat, bai jarekin, bai estatu batu dekin, eta baina asmoa dugu zeharkatzeko. Uh -huh. Izan ere badakegulako, beste bidaiari batzuk izan dibutelako, e, oso oso harriari atsegina direla eta oso jende atsegina bizidela Bertan, eta beraiek eskerronea sartzen tustela bida jariak eta turistak. Orduan, zeiatuko gara, bizadua lortzen badin badugu baintza, zeiatuko gara irene eta Pakistan zeharkatzen. Eta dero, ez dakiko gozun zein bat aukera zabaltzen dira e, Europara salto egiteko. Bai, bai. E, orduan, bai Turkiatik, bai e, Europako e, mende goaldetik, bai Afrikatik, orduan era bakego dugu hemendik eta hilabete 3 mm. 3 4 hilabetetera. Ba, Asier, eskermila, nik gogotik lusa nuen, eta ez dakitea zuzenean konpromisorik hartzen al dugun bainan taktika zure berrien hertserat etorriko gira eta kronikatxoat edo egeiteko nuntzauden zer bizi duzun, zer jaten duzun, ez dakit posible izan den bainan. Bai, urubi ez eta ni posposik eh ekontatu goretsuet bizi udana eta eta ikusten duana Mileske Ganartian chiribuelta.eus webgunera ta gomitatzen ditugu gure entzuleak zure ezagutzeko eta zure berrien hartzeko eta irudi ederrak ere ikusteko Mileske gasier Milesker sui